یارکواد اللہ نہ همیشه یار یکد اللہ نہ همیشه ایت تلا هر توحید مسلہ ثابت شوا عقلن او نقلن په دې سورۃ کې تهذیذ لرا او مؤمنان لرا په حکم د الله سره شددا سي اللهم اني او رد یاد پرسو ماته با ته لاو باندې داوود سورت اتباد ربي صل الله عليه وسلم اومهات سورت داوود سورت به پدو آیاتونو کې نسید شفاعت قہری به پي او کې هم سل به پدري او خطابات به رسول ته دولس او خطابات به امت ته هم دولس یو درزن زن یو درزن ت پهشپ تونو کې زواجره ب پته وکې ترغی اطات د محبوب عالم ته په پنځ و کې خللا سره د صورتت دا سرته چور باابونهدي اول تر نه حماه پورې پهې با د سورتی په ذکر د څلورو ختابه د رسول. بیا دری دری بیا رد دے پدری آقوالو رسومو اب بیا اشارہ دا دو مسالو لتا او ختاب دے مومنانو تا بیا پنزم ختاب دے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایوہا النبیو اے نبی یا ایوہا النبیو اے نبی اصل وجہ داوا دی یاد پسانی نزول شي یاد باندې پایتونو سره پوي شي اصل وجہ داوا چې محبوب عالم صلی الله عليه وسلم زید ابن حارثہ رستو وراشي پورا وکړ د دیوتن شهاده شاده دی خپل ابي دادانو پټکړې دی او بیا پټه باندې ددان غلام گر زولې دی هغه بیا په مکه مکرمه کې خرشه دی حضرت خدیجه کلبرا بیا د ایرا واغستو دغه غلامو قرچ د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د خدیجه سره نکاح شلو خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنہ هرڅه په نبی باندې قربان کړو هرڅه د نبی نه قربان کړو هرڅه د نبی نه لګیا کړو حضرت زید رضی الله تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لره پیغمبر خدا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ته میل او شد خریجهت الکبرانه محبوب عالم دغه سره ډیر امینه وا مسافرو نو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم باید ته بچی وایا زید بچی دا مشور شو دی باندې دی پز وی ولای ونیو او ده تا بخلقو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید چه دا محمد بچه دے زید انی حارسا بچا نه آیا نو بچا پی جندو شان رب بانی تا گورا محبوب عالم چونکے دے پزویوالی نوالی او دا سی پزویوالی بانی دے و ممانات خراغلے نو نو نبی علیہ السلام دل پیو زبردستا پیو زبردستا پیو زبردستا زیکی رشتا وکڑا زینب ورلواغستا ده خبالی ترور لور نصب پیت بار ده حسن پیت بار ده جمال پیت بار ده مال پیت بار شانی ده زینب سوک نشتا ده دو زید لے اگا واغستا لہر سڑایوائی چخپل بچی لے خبالی زیکی رشتا وکم وس د ل شان تا ګور الله والا دې وس د زید او د زینب الله زید او د زینب الله کور جوړ لکه زینبا زینبا چون کې په زید باندې د غلامای داغ دے غلام دې نه خدای غلامای داغ دے غلام دې نه خو خلکو غلام درځه ولې نو زینب دا غې لاندې چې دوره لوي د قریشی خاندان سرالوی نصب سرال دا, دا, سر دا محبوبی عالم دا طرور لر اگه چر تو دا سید اگه سر جون تیراو حال زید رضی اللہ و تعالیم همان لاده دا, دا نرد واناو و نبی علی السلام تو بی بار بار ویل چه زمانو دا زینب سو مناسبت نشته زمانگا کفاحت رشته ده زینب تا دا قوم نبی علی السلام ویل نظام سر بس به هر حال رب تا دی رسم ختمهولو زید زینب تلاک اکلا نبی ریسرام پا چه واقستا؟ در خدا دا زینب دا دل جویه دا پارا دا زینب دا زلساتن دا پارا محبوب عالم دا پنیکا واقستا کده چه دا پنیکا واقستا نو بس شور جوڑ شو منافقانو کافرانو دا چه شورو بلی غلدیزان تا نبی وایی افلان ګوره پچا باندې واغستا تهني یو واغستا یوزې کلاړو خلکو سړې پسي مون نه کاو یلکه خوي بخت ورو ولې دې سړې پسي مون نه کاوي ما خلکو یې اے مولي شپدا خروسې دے یلکه دا څنګه خروسې دی پلا پلا ماني پري کاږيسته الله دې دې تباکي خو روسی له په روسی بسې څوک مونږ کوي او چې څوک پوي کې نا په یاداګه دعا برهي مارته د الله ام پیاکا الله دې تاسو بخته وري کې تاسو یو 15 کسان شه لار شه د مدرسې نه سره واړلې لکه مدرسېنا غبرتا سلافطوا د رکی دې غری پسته صدا مونږ ولې نه کوي خیر خو به هر حال غوي به موږ مطمئین شو زمما په خبره باندې سړی پسته ششوروک راځو فرچ مونږ پسته مونږ دا واځ مونږه له کان له کان مونږ چشپې په دې څه تي کوي یا الله خیر کی امامی خوک پلا بی تندار خوک پلا بی بے شک اللہ دیری خوش در کې خوک خبر دا چا اللہ دا ممانات الله ندی خو دے آئے محمد عربی سوک پنی کاغستی الکوائے کا نا پلانگور پلانگور بس دایا تنرالل دایا تنرالل او په دې دورانه یو وفد نبی عليه السلام لاره غلې وو د کوفارو طرف نو نبی عليه السلام ته ویل یو کال ته زمدا عليهو بندگی کو بل کال به موږ استاد عليهو بندگی کو دانش کوله نتا بدی م بیان وا زمنګ د عليهو تراد م کوا زمد عليهو او زمان دا او و شفارش لک تسلیم کا دی منافقانو جوک در جوک نبی علیہ السلام تاوید دا خبره د خبر دا ویمانا کنن نبی علیہ السلام سر نو منم اے اللہم تابع نکڑے گا کفر و منم جو دیوی اچھ گورا دا زمان خبرم نمانی او گورا روانی طرف ته خوش آلا بلان ګورم پني کا باندې غاستې یو غاو غا شوا غاو غا شوا یو غاو غا شوا یو غاو غاو شوا الله الله خو عرفه ته مې اندې په زګو غایرې کېبان اوازه کم نه کو نه درسته غدا ته ولې پروا ساتې پی کاروان دیری یا یو نبی او اے پیغمبرا دایا ټول راړې اے پیغمبرا اے پیغمبر اتق اللہ دلانه یریگا دایچانه مے رےگا یو خبرہ دیم ولہ تو تل کافرین تابیداری مکہ د کافرانو اوچ کوم خبره راوړی تعالی او دمنا ثکانو یقینا اللہ د علم ول ذات حکمت ول ذات درم وتبی ما یوحا الیک ک دې ساده چې وحي کې ده چې قرآن او سنت د جانب درپسانه یقینا الله پاجتا څامل کوي خبردار ده سلام توکل ساته په الله باندې او کافره الله کارساز ما جعل الله لرجال من قلبين فی جوفی ما جعل الله لرجال نده ګرځونه الله دې یو سړی د پارا من قلبین دوزلګي په یوګیړګي خلا محبوبا څنګه چلا د سړیدو پاره یو سړیدو پاره د ځړونه نه دی ور کړی یو سينه کې د ځړګې نشي جمع کې ده محبوبا څنګه په عالم کې دوه خدایان کې د شي ما جلاله چې دی وای پیغمبره اے پیغمبرات اگام منا او اللہ منا گزارو کو ماجال اللہ نره کر زول اللہ دی اوسڑی د پاره د وسړګي په یو ګړکه چه په اوسر باندې الله نه یره گا په بل دبل باندې د بل نه یره گا یو زړه باندې د اوسر محبت بل زړه باندې د سره محبت محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نئی، والے، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نئی، زڑگی یو دے نمیلان بیوتائی، دانچ دام او دام، زار د بیراننا شمد سی بنائی، ما جال اللہو لی رجلین، من قلب اینی، من قلب دو زڑگی، اللہ پا یو زڑکی ندی پیدا کڑی، ابو معمر جميل وے ابو معمر جميل وے زمات دزړو ندی اوه هری او باندې ز په حاصله ما په هر ز هری او باندې ز دنیا کې خپل او خیارت اخر ما له پرے دا مړه ما جاال الله ه لرجلې من ق الب في جوفي وما جاله جو کوم الله اودي ګرځول الله ببیستا سوگ چې تاسو ظار کړړي مله ددينا ستاسو بګان دله و ظار د لاشي چې سړ پې کوروا دا ت پهمابانې پشاناند باي ځماي یا ستا زوهریا ستا بتن په ما باندې په شان به زما ده مرب زلزله راوي خپل خزې تا مور وې مور کې ګينا شل زلته ورته به اے موری اے موری دادی خزادانو داستا ابای چرتا گرزی نو غیر الہ تا الہ وایا نو چرتا الہ کیگی غیر خدیتا غیر الہ تا الہ وایا نو چرتا الہ کیگی نا مشالو نا دی وما جالا ادعیا اکم ابناکم او نا دیکر زولی اللہ متبنگا نستاسو ادعیا اکم مانا یادہ کئی بللی پخلی بلل زمان پخله بلل زمان پخلی څنګه وې پخله بلل زمان چې پخله وای ته د ازما زویې دې ای ته پخله بلل ازویو وای ته د ازما خوردا دې ته پخله بلل خور د هغه قله بلل یې اللہ فرمائے نہ دیکھ رسول اللہ ادیا اكون متبنا دانش تاسو متبنا دانش تاسو سمانا خلیبل زمان تاسو ابنا اكون دانشو صحاب کي زمان نشي کې دي سنہ پر دی بچتا بچ وے بچ کي گنا غير الہ تا الہ و یا الہ کي گنا نورائش یو الله وګنا یکی بینو یکی دانو یکی گو یکی خواو یکی خوانو یکی جو یو الله وګنا یو الله تذکر یو کفجبہ یو الله تذکر یو کفجبہ یو الله په ځړگی کرا والا یو الله قدرت نوینا ولچچا فسیفے د دوڑوڑو خدایانو دی بندکلم لویا خدای زبا کمیو تسیده کم کم کم برازی کو مربا کم کم برازی کو مام غیر پو غشو بانده چند چند کده ستا خزلا غلبیل غلبیل ده ستا پڑکی ده چا چانت مام ارتمنہ دل سر اسخط ہو گئے اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئے وس تم ازو جو اندے کیفت تقول لا اله الا الله شیخ عبد القادر جیلانی کیفت تقول لا اله الا الله وفیکل بککم الہون تسنگا یا پخلے چلا الہ الا الله استاپڑ کے سون اپ دایا اندے وایه حکاتہ قادہ فیسا میاته کا پرپلای عبادت خانہ کے ناستے وقالب کا فی بووتل خال استادڑا دخل کو پکورنو کی څوک برالدار اوڑے څوک برالدار اوڑے نہ نہ یو الله یکه بینو یکه دانو یکه گو یکه خواو یکه خوانو، یکه جو اس بساده مزو جون سي اس مشڪلات جو تيغلا بدسداري بيات نه چغمداري مزو از غير حق يري خلافت الله ولا تمن ما جاله ع یا عم اوله عم الله ن ګرځ ستا د خولی بللی بچ ستا د خللی بللی بچ او نهوم ستا سو کې کې زامن رې بل بچ خل بللی بچي ته خپل بچ و داارت دیپا خلکوبانې ګوره یاد لرې شیطان خپل کار کوي شیطان خپل کار کوي کلهت ګول در کوي نو کله زار در کوي وې کله ګول در کوي نو کله زار در کوي کله د غبن کا شوغه پتو باندې ځکي خپل کار کوي شیطان کوي داوس په وړا کې شیطان خپل کوي یو راولې نیت اے جنې نیت په جنې تا ری سره احسانو کو اوستا سره احسانو کو ماشاءالله ماشاءالله راشد درس راشد درس راشد درس هو ग्वाले هو ग्वाले هو ग्वाले هو ग्वाले کمه درجه تا وراس او شیطان اس ګوڑا ور کوي صح اس باور کوي صح باور کوي ګوڑا نوی تو غیا ابی تایه ابی خپل ور دستا لګیدې ای بای تدې ته و چې تزما ده خدای د پارزوی जागा مې اوبې یګړشه پېبې تزما ده خدای د پارا اوبې وس د خدای د پارزوی ش وس د خدای د پارا شو شوا د خويندې وس تکې دا کومې اسکه د خدای د پارا څخه شوي خويندې شوي اورونا خويندې اورونا دې ته ولې ورک الله وس پیری زهرو پته لګي <سؤال> دا زما ده خدای دا پارلور دا زما ده خدای دا پارلور ټیک دا دا ستور الله دا پارلور دا ناګه ته وس او دې زما ده نو بل <سؤال> ورځ <سؤال> په کښو ملانکړ باندې روان او ملانکړ وځي دا خدای دا پارځیو دا خدای دا پارلور خودی دا پارا پلا نو دا, دا خودی دا پارا په پا کم زیبان پناکڑا و ما جالا ادعی اکم اپنا اکم دا خودی واسط دار چانو چتی یا خودی دا پارا وکن دا خودی واسط دار چانو سیشی اچھو دا خودی دا پارا لوری نو خواب خواب آگا دیرا قریبی نو ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے دونا قربت شد بس آم چونه چی تیز در رفتار کې شبا شبا عقبت برسید ها نم اشکی جی انوری یاد ده جاتا انوری شایر تره و که نه بچه جی ورلسوار کرده و اسوار کرده و نم انوری شایر لچکل آسوار کرده بچه جی اس انوری شایر دهل خوشعال و یارا یارا دی خلیشان تگوار در زمان دنگری شیلہ تے ہو گزا ولی اشتماڈ شا خوشانوری شائر دیر خاپا دے یارا بچا جی لر آگے بچا جی ویچانوری شائر آگا چا شے از سنگ سنگ دے رڈے رو خیال یاس پشاہی اس با انوړې بښېت باد سرسر بګردنش نرسي انچن انتيز بو در رفتار کې سبا شبا قبت برسي بچي تانوري شاعر له واه سوره کړه هغه دون تیز رفتار وو چې باد سرسر د هغه مقابله نشو کړه یې روځي دون تیز نو دون تیز نو دون تیز نو خپل انجام دې ستورځي دا دا لواسته تا کنه دا الله دا واسه تیشه هډیر هوګی کنه ډیر هوګی ډیر و ما جعل ادا یا اکم ای دې مکار داجی توی دې ګډا ته دې خورانه شي خدای دې گھر کچه گھر شي ای وای دا خدای دا پاره زمالو دورته ته یشې نه خدای گھر کړی یا نمد ما سره دا پاره پلار شي دا ډنګورې لګی دک مکار دی او دې وتا س دوه نه پریشانی جوړه کی یاد بل راي دا غابۍ چی وای تا خدای د پاره می داز ویلې او دا می زیلې دا قابۍ خدای د سما کې لوسوک وسمای کنه نور دوواله قابله دا ماشاالله ډېر ازیا تا دا, دا, دا, دا خپل لور د پاره زهر قاتل د دا غابۍ دا فرض زی ده پاره زهر قاتل د دا غابۍ رانه رپي ادارې خدای غار کنه کړی کیدا کړسپا سوخن خبرې کومه چا سره می سکار نشته وروړه انا را تا پتا اشتر سوگ دیسی نا جوای با ما پسی لگیا دی خودوهم لعبائم فاللہ دی زمان دا خبری تا تورا سیئی واللہ دی عمل رائی کی در کی وما جعلا ادعیائکم ابنائکم وما جاله ادویه عم ابنا ام الم نې ګرزوللي الله الله ندي ګرزوللي الله نې ګرزولې سنګه چې حام الله نې ګرزولې د خې بللی بچې د خولی بللی دااج دړې بللی لرو دخړې مور د الله ندي ګرزولي الله ان دې ګرځولې نو تاسو ګرځول دې نو د واست دې د انجام ته واکشي که اوس مسکی وسګوره چا انجام به سره اخیږي و ما جعل اډاياکم ابناکم زما خو هم د الله د پاره کوي بس قران واورېدلې شه قران واورېدلې شه نه نم سوکان به زموږ عمر نه چی سکاله به واورو کال به چالو ولي بلک الله بهمنو پته نه لګي د زندګي ان پن عمل ورته نخاون ده ده زمان د خوده ده پار اپلار نا ده استا اپلار ده ما اپلار نا استا اپلار دا وینا استاسو دا استاسو پخلوبانی علی اپو تنگا دا استا دخلی خبره دا نرغ نه دګرځولې والله یقول الحق الله دا څه خبرې نه کوي الله نو بیان کوي دچا حق بیان کوي حق څوک لار دین الله ورته پلار وایي څوک دې دین الله ورته زیه وایي څوک لور دین الله ورته لور وایي دا پردي شینه توبکی بکانی ته ختله نه نه داسی نه کوي والله یقول الحق وهو يهدي السبيل او الله هداي کوي سملا دا خور خوردا از ما خور دا نسبی بل, بل بل بل بل آغا از ما خور دا و هو یهدی السبیل او دا اللہ سمال آرخی و هو یهدی اللہ دا یکی دا سمال زت بزره مني محمد وایا الله ادا سموایا خدای محمد زينري صل الله عليه وسلم بلکه هو دهم لابا هم او برې دی ولرا پرمونو د پلا رانو د دیو هو حستو ان الله دا ډېر د انصاف خبره دا پنیز پنيز الله لاريا ذو زيد ابن حارث اور تاول محمد وائے فیلم طالمو اباهم تاصنا پے جنید دی پلاران فے اخوانکم فدینے نورن استاسو دی پدین کے رور ور توایا او موالیکم امر یان استاسو دی نشتے پاغز کے تاصو خطاشی پھرے کے اے اللہ محدر زمانہ د ت زید ابن او یال جاهلیت کې مخو زوی نه وله مخو لور نه وله مخو مور نه وله پوخلې خدای بللې مور خدای بللې زوی الله نهست غنا پتا سبا نه پای کې چې خطا شي تا څوپای کې اګام خطا شي والله نه سمبنه زګه قران نو دین نو ولكن ما تعمد قلوبكم لكن نه سیتا سله را په باندې چې کس کړي تاسو ورونو او دللا بخون کې مهربان الله بي اولا بالمؤمنين منا نفوسيم نبي صلى الله عليه وسلم ډير لائق ده اولا من ارحمو پیغمبر خدا یا اولاما پیغمبر خدا ډیر مهربان دی بالمؤمنین پو مؤمنانو باندې د دې د نفسونو نا او ازواجو او امهاتو او بیا نه د پیغمبر مه نه د دې امت دی خو مه دې پڅ کې دی روروي پڅ تر کې نه غره ها پتحریم د نکاح کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیا نه پټو رحمت حرامین دی و ان الله همه بازو ماولا او خواندان د خپل او رس تداران باز دي دیونه حقدار دي دی د بازونا په میراث کې في کتاب الله په حکم الله کې د مؤمنانو نا والمهاجرين او د مهاجرينو نا مخکې به میراث تقسیمې ده په اعتبار د دوستۍ رب زل جلال ور چني میراث پوس تقسيميږي په اعتبار د چا سره په ولای سره او خوونداند په ولای زينديونه ډير لای دی بيد زينو نا په كتاب الله کې په كتاب الله کې معنا په حکم الله کې او مساله د میراث یې کې د مؤمنانو د مهاجرينو نه الا انت ها ما كردا چې کوي تاسو الا اوليا ايكوم د دوستانو سره معرفت خې ګړه نو ددو سره چې تک مخې غړه کې نو فیکون ذالیکا بالوصله لا بالميراث دا سره د دوستانی په اعتبار د تحفه په اعتبار د هدیه په اعتبار د بده دې په اعتبار یی غره د میراث په اعتبار بدا نهي د حکم منسوخ شو دا حکم څه شي سرورہ منسوخ شو کار ذالیکا فلکتاب مستوره دغه په کتاب کې پلوه محفوظ کې یا په قرآنو کتابونو کې مستور علی کله شوه او کله چې واغې ستموږه مينن نبی نا د نبیانو نا وعده د دیو او من کاوسان پیغمبران د پینزم خطاب د نوح عليه سلام نا د السلام نا او د موسی السلام نا د عیسا زوی د مریم نا او هغه ستموږه د دیو نا میسا کنا کلی زو د څه شوا دامه ستا چې زین عبادت زینو تصدیق کوئے لی <سؤال> اس عل صادق انا نسقیم دیه پاره چې تاسو بکې درې اختینونا انا نسقیم د دیو درې اختیار په کې قیامت وو رزبه درې اختینماده دیو درې اختیار په باره کې تاسو کوي واعد للکافرین عذابا الیما او تیر کړ دی الله د کافرانو لپاره عذابا الیما عذاب دردنک الله د کافرو لپاره عذاب دردنک تیار کړی یا ایه الذین امنو ایمانوالو یا ایو الذین آمنو یاد یا کینیمت دالله چې کړه پتا سبحانه از جہات کوم جنودن کله چرالل پتا صلح کرے نو ولې ګلمنګ پدیو باندې ریحانیو لخر ریح انا و جنود اللهم تروا او لخر چې تا سنلی دله او دی الله پاستا سو مالکوی بسیرالی دونی که دیم باب ده ترت اجتمایات پورید دو خطابات مومنانو تا او ده منافقانو سوارلس قباحتو ندی دشارتو ندی مومنانو تا دیم خطاب ده بیا مومنانو تا او ذکر ده غزو خندق یا ایوها اللذین آمنو دیکی اشاره ده غزو خندق تا غزو خندق غزو خندق محبوب علم صلی الله علیه وسلم ته مدینه منوره کې ده اصل وجه دا و چې کړه بنو نذیر ما سلام ډیر خپل دا و چې بنو نذیر ستړیو ان شاء الله ستو مانی به ختم شيخه بنو نذیر بنو نذیر کله چې بنو نذیر او ادمات کړه فچول نه په غور سر واورې ان شاء بنو نذیر اول وادمات کړه کله چې وای غدارو کو وغځه په خود کې نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بنو نذیر د حوالیونه ایستو وشړل کله چې دوی وشړلای شو بس وای غسو زکه باغونه پاتیشو کورونه پاتیشو د مسلمانانو په خلاف کې چې دا وینه وسکه دل نو هوای کول نائی پا عربو کیو گشوکو او تمام عربی دو مسلمانان پا خلاق کی روچت کړه او مقام مکا مستده غطفان مستده فضارق ملہ مستده دا لخکر را لی لخکر را لی غزکا غزو احضاب وائی لخکر او مختفرق لخکر متفرق ڈلی مختلف گروہوںا مختلف پارٹی مختلف قوتون ولا ملل متحد څو ورته ولېشي ملل متحد څو اغه محبوب عالم صلى الله عليه وسلم په خلاف قرارل کراچ دی ورالل مدینه منوره نتهر تیر پیره 12 زر کسان دا خو سرب جن جو خلق او درو پرن کې راتلوونکي کومک ورسره کوونکي را سره کوونکي مدد را سره کوونکي دا خو جدا خلقو خدا بالکل چېهوبه جن د پار راغلي مصالح افراد دا صرف دولت زره محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د نبی رسولات و سلام سره صرف دولت زره کسان د درې زره کسان په مدینه منوره ورکې درې زره کسان خدای نبی سره دي خو منافقان هم ستړي منافقانو باندې متباع اعتبار نشته دي بنو قریزه د نبی په خوا کې دي هغه باندې متباع اعتبار نشته دي اندرونی خارجې هر طرف نه لګېل اسلام او صحابه کرامو په پریشانو کې راغلل سچولوکو حریان دریان شول سلمانی فارسی رضی اللہ و تعالی عنہ دیر دیر تجربکار صحابی دیر عمر والا صحابی پردیسے مساپر رست و راشی دم دیر غمونز غملی او دیر او کسون وطے وطے وطے دلترار سے دلے اوے یا رسول اللہ زمن پا ملکی چدا سیحالی سوکو دچاہ مقابلہ براهره س نشي کولی هغې دپارهمونږ یو تر تیب کوو غهغ دپاره او خند کو نوبي منږه د مدیینې تر چاپیره چې دا د خطرې کمم طرف دی دیې ټول کې به خندق خند نستر خندق خند به دوونه چې اس هغې ته پاسان ن شي کوزې دی سړی هغې ته پااس ن شي کو دی او پااسې را خطې ن او دوه ب چاستره چاې ټوک کوې نهشي انسان هم د غې نه ټوک کولی نه شي په خپل کوکې کو نوبی لې سرات او سره او صحبه د ډیره زیاته فښه شودارئ او پهغبانې شورو لهګله نبی پاک صلی الله علیه وسلم په هر لسوکه سانو باندې سلو یک سو غزاو یا ورورا دشمن راغله دشمن دې سلو یک غزازه نبی علیہ الصلتو سلام ورک خپل د دوانو جهانو سردار محمد یعربی صلی الله علیه وسلم د کسانو سانو سره نبی مرګره شو او مرګر قیام نسته ورکه بنف نفیس د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم اوا چتا چتا دا خاورو چتای خاورو چتای هغه پیغمبري سره تاسو سره ام دا سينه مبارکه د خاورو د وجنه نفق کارا کېدله یعنی په دړو کې پټه پټه پټه پټه دا اوسه خاناتو ولګا مستره ير ام مستره بلکه عملي کار کول دي خپل زهر سره ولدي ولګي تنګوري تن ته تنګوري سخت دا په صحابه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په طرف کې یو تړنګ کارشه کوشش وکې پی نکې پیغمبر خدا ته درخواست راوړي محمد عربي لاړو صلی الله علیه وسلم د فق یو غزار کئ ایسر ابسری او چته شه ارہی الریح المختوم نور تواریخ کتابونو ډیر زیات فدا پته شه بچری اوچته شه رنایشوار اپ مدینه منوره کې صحابه د تکبیر چغې کړي او پیغمبر خدایي چې د کسرا باندې د کسرا د بنگلو مناره ما تخکارش وړې لکا د سپیده داړو په بلګزار ول څه نه یمن باندې دغه بنلې موناره محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په گزارو سره ایغا بصری په منافقانو قندل څه ډول دا عالم ده چې خفت په خېټو پره تړلې اوای چې څه سنائی امن معنی مولی ده او نبی علیه السلام خوشخبری صحابه و لورکڑا اے صحابه و دا با اللہ استاسو پا قبضه کی روولی و دیوتا او برا خوارانو تا دای حال خندق کنی دای حال ده دشمن نزان بچکی پا خندقونو او د گیڑو ای دا حال ده او دا سنائی امن معنی اخکارشو دیوتا او د کسرا معنی اخکارشو دیوتا دا دا حال دا او دا سنائی امن معن محبوب ی عالم صلی الله علیه وسلم پر خزر زریش والا د معجزہ د نبی وا پر خزر زریش والا ګټه زریش والا په دې جابر بن عبد الله 아이چه یکره د نبی علیہ السلام د پل گذار لیدلې ایسر الامن د محبوب ی عالم چ تشوی د نبی علیہ الصلاتو والسلام پګړا مبارکه پوری دوه خختې تړې نور یو یو نبی دعا نور خلق لګ وګي نبي ډېر وګي نور خلق لګ نه هر پیغمبر ډېر نه نور خلق لګ گی نبي ډېر ته گی محبوب عالم صلی الله علیه وسلم چې دا حال دی ولیدا سده کو ورته ورګي هغه زه راته چا وخدو کمزې کې چې جابر هغه بانډا صلا غردے صلا غردے هغه غر په لمن کې دا خندق کنهسته شوی دی هغه جابر بن عبد الله په وخت کې او جماعت او هغه وس ختم کړل زکه دا اثر عرب ورو ورو خراب ختمه ای زکه چې خلق بود پرستی کوي महाराज یا راته وو خو دو چې دې ځکه جابر بن عبد الله کورو دزرور غلې کور ودانې محبوب یا عالم صلی الله علیه وسلم دا حال ده زر زر او رغملال کا اوه ته لګړو او غوله ته زر زر دا په میچنه باندې دل کا دا په خوا زه نبی پاک صلی الله علیه وسلم پس زما دل اړو غلې نبی علی السلام ته یا رسول الله لکه تنظیمم کړه سره د سومر ګرون تراش نبی علیہ السلام اعلانو کو اے خندق والا ہو رازے رازے پلانی رالا ڈوڑائی کڑے اللہ بسیو انپنو وگیو ماشاءاللہ ٹول روان ٹول روان اے منڈ منڈی ٹول کر را روان دے نو کور تا کڑے کور و دانے تو اے چاکو علیہ السلام ٹول کر را روان کڑے وزبت سکے اگر تا ویل ما ورته ویل ویلې و استاپ دی کیه سکاره د سیمان والا نبی پویا شکارې پویا ش نبی رسول الله مټوره کټوی راوړی الله محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دعا کړدا او اگر ټوله کروالا ماشا اللہ پا وخاو پا خورو پا وخاو پا, پا دوڑای مڈی دل بیت موجزه وی دنبیر اسلام سو موجزه دل تسرگندی شوی یو دا بسرو بانده په پا مدینه خوری دل سنائی امن او دا کسرا مانی لی دل. دای بنگلی لی دل دای مناری لی دل اول دا چه دونا دا اتو دلس و کسانو ڈوڑا ایتو لغ کر لا کافی که دل کسان یا ایک ہزار کسان او دا وقت کیو پیائنی دا موقع دون مخلوق پا غیبانی او زوری او دا او کار پا غیبانی که دل او یا ما شا او ما شا اللہ ڈوڑا ایم دغه شام یو بل معجزه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو دله په یو زراناقل رور د پاره او د فلمامہ د پاره د ریک جوړی راګیسته چې په رور له ورکم ما مال ورکم محو بیا الله صلی الله علیه وسلم یې وی وک جوړا یو وک جوړا حمت موونه کې چرای کې اله ولینا نبی پاک صلی الله علیه وسلم پدرس سرخار وو و ای طول لفکر اگه خوده لی یوکا لکه رو روایه دا معجزې وی دا پیغمبر خلاص صلیم پا دا و رز سکه دا دیر دا بیدسته و رزوه دیر عجیبه و رزوه سونا چه پا اللہ و علاو سونا سخت راشین و مدتونم دیری سونا سخت راشین و امدادونم دیری زکا یو من دا نبین قزاشا بل من دا نبین قزاشا بل من دا نبین قزاشا بل محمد نبی نہ قضاشه او چیکلند الله الله وس ده نبی عليه السلام د خپلې یو بد دعاء يا مل الله بيوتهم وقبورهم نار شغلون عن صلاه الوسط الله دغه قرانه د اورړه کا موږ من د منځ مازيګر نام غافلا کړو تبونه سخت ده دون اسد الله د پاره تا سوچ کوي سوچم کړو موز قضا کېدل د محبوب عالمنا الله اکبر ملى الله بووتهم داري دا بوخاري روایت ده ملى الله بووتهم او قبرهم نارو شغلونا عن صلاه الوسطى دره د سفته ورځو دا, دا خو اجازه نبی عليه السلام په خبره دی ولاته زونه ورکی او محبوب عالم صلى الله عليه وسلم عبد الله میرवाहा رضی الله تعالی رحه چکم داوی بیتونو محبوب عالم په خپل خاصته مبارکه جب وای وای والله لول الله والله لول الله ما تدینا ولا صدقنا ولا صلینا وای الله کتن الله کتن وے قسم په الله کتن مانگ با نخیراتو نکولے ربا کتنوے مانگ با منزنم نکولے ربا کتنوے ولی بام با دا تند تیرولے ولی بام با داو لگی تیرولے لول اللہ محت دینا ولا صدقنا ولا صلینا نانی ویر السلام انالمشرکو نقد انالمشرکین قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا او ته ور اسلام السلام لږه आवाज پور اچتاوه هر طرف نه رابانه راغلي ظلم او د بربريت سره را راوستي یا الله یا الغارده ده غیرو ان المشرکین قد بغوا علينا اذا ارادوا فطرتا ابينا خلا چې کله دې مونږه اراده د فتنې کوي هم د خپل خواږه دین نه اړین او ابینا مونږه سکهو ییکار کوو نمنو نمنو محبو یالم بضا وقت کې ابینا نو ټول صحابه او بچغا کړه چنه به صحابه کرامو صدا سخت پیغمبر علیہ السلام ولیدا بیرولایګه چې دیو د دې زړه د تسلی لپاره سی ویېمن وې اللهم اللهم لا ایس الا ایسل اخرا فخر الانصار والمهاجر الله ولا خو جون نشته نو الله ولا خو ژوندګي نشته نو الله جی زندگی خسر پا زندگی د دنیا دربا نظمہ دا انصار توب خا اے اللہ دا مہاجرین توب خربا دسی نبی علیہ السلام یہ صحابہ کی شو ناغویلہ نحن اللذین بایو محمدہ نحن اللذین بایو محمد علال جہاد ما بقینا عبدا من نام سے بیکارا نیو سمحببا ستا دا سوی زڑگی دا سے دعائی دا سوی زڑدہ من با ام لگتا من با تند تا و من با فرزان تونه ګورو من با فلاولا تونه ګورو من با پر پټو تونه ګورو بلکې نحن اللذین نحن اللذین با یو محمد ا حال ما بقنا ابدا موږ نبی عليه السلام سره په مرګ نن بیا اتل نبی عليه السلام ماشاء پیغمبر بسو اللهم نبی دے صلوات و سلام بیا عجیب وئی اللهم <coughs> <Allahumma, coughs> لا خیر الا خیر الاخرہ فرحم الانصار والمهاجر اللہ بل خیر پنس خیر کو خیر د اخرت دے نو لازمه پر انصار او مهاجرینو ترہم او فرمایا لګیا دي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې پاداوار نهایته سخته وا مسجد فتح چ ورته ویلی شي د نبی له سراتو سلام خیمه پر تا دا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم پدغه زیبان خیمه دا خیمه د نبی عليه السلام په دې ځای باندې نصب دا نبی عليه سراتو السلام یو واجبہ دعا کړدا او جبرئیل علیہ السلام د فتحې خوشخبری په دغه ځای کې ورته سوال دا دی وځره راغتا فتح الفتح ورته ویل شي څه ورته ویل شي مسجد الفتح دا د جمعه ته دې ځای کې خیمه د پیغمبر ور صلی الله علیه وسلم آو داسې داسې داسې داسې یعنی دا سی, دا سی دا تقریبا نو پوٹ نوالا تردس پوٹا پوری دای چکم دی چوڑایی دا, چوڑای دا. <تصفح> پا دی زیبانی دا غزو خندق کنستی شوید دی د غزو خندق وی سیلا غر وی سیلا پہاڑ پا دی زیبانی مخکی مسجد رایا وائی. او دا وسم دا مسلمانانو چکم دی مسلمانانو چونی دا مطلب دا چې دا اغزی دی چه محبوب آدم پا کې که فتح مندره نو دا او سا تقریبا دا عربو دا بادشاہانو چونہی با پدی زیبان بیا وده دی سیلہ غر پدی لمن که لانده طرف تا پدی غرکی دا مسیدی فتح دا دا غزه دی چه محبوبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمم ببارک پدی زیوا دا مسیدی فتح دی تا دیر مخلوقو مسم زی مساجد سبع دی وہ مساجد دی په زی که دګي چاچا په دغه ځای کې عبادت کړي نو هغه هغه یادگارو فنور جماعتونه روان شي د شریف مسجد فتح وشته او د مسجد فتح نن لاندې مسجد خندق پنومانی یو عظیم جماعت دي نو هغه ټول مساجد او کار دغې نه زائرین اخري مساجد السبع اللہ دیتا سو مرتبوزی اللہ دیمونہ مرتبوزی درمازہ کردی رب یا ایوہ اللذین آمنو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تدا غزے کہ اللہ تو دعا کردہ اب یا نبی علیہ السلام نائمی من مسعود مسلمان شوئے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ زد چل جوڑا مر سن چل لے پیغمبر ماں تو با اجازتی اگه برگل نو یهودو تاویل دی چه دا پوریش که تاسو نلال که بره امبیان من دو پا هر سا غنیمتو نبداوی سی او که بره امبیان من دو نویات ساته دیو بستاسو نلال او تاسو باده مسلمانانو ده دشمن پا فلک پا تیشنو کوي. په خصاص عمر است بیا نه کوي خبره خبر اږد چې تاسو دیو پنځو ستو کسانو دسته دې نه وواړي چې دا مون سره وي وسیقبي دی دا څه خبره وکړه دی دا خو ډېر خپل خبره دی وکړه او لار ابو سفیان ته چې ابو سفیانا غوړې يهود د نبي رسول الله سازباز غستې لارې غستې او یاد ساته په کسان متا سنا غواړي او هغه به نبی عليه السلام ته حواله کوي زه پوه نه یم چې ابو سفیان يهودو څخه جواب ورکړ غوړي چې راوړ راځي چې دا مامره زو یا یا په ورزو یا جو خراب شو وګ کېږو ټک کېږو څو نورځي وشوي راځي چې ورزو په چې پیسه له کومه مل اوشي یهود ویرا چې موږ یې په کسانو د استراقه یې بس سوچ دا ټکه او رېدل دا ابو سفیان ورته خوغه په وکه ورته چورې وا بس هغه یې چور را دا شي را سره غا د روکو ابو سفیان پرو کسانو ته یې چې سبب وضو نبی رسول سلام یو الله علیه وذل زهيفه ابن امان وایو کس شرمان ک محبوب عالم اوسه نومږه د نبی رسول الله دیر امرسته کړی بې مارته چې دا خوستا شاباش الله دې ډیره خوشاله درکې خو مونږ د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د خبرې نه د ریغ نه لای کړي وې دا ایه چې دا سبا نه خلک روس کتېږي د نبی علیه الصلاۃ والسلامه څوک دې چې ماته دا غوي حال راوړي د کفارو دوني اخننده چې څوک جرأت رشي کوله بیا علیہ السلامی لانوکو بیا نبی علیہ السلامی لانوکو بیا نبی علیہ السلامی مائی افیل جنلہ ما, ما سرب اپا جنلت کی حضیف ایمنی آمان پاسیده او رپیدم اوار رپیدم دا سی اخری واچ دا جامعی میڑا قیده دا بدن میں ټور رپیده و نبی علیہ السلام دعا ماتا اکڑا وی سیدھا را لانشا بیا نور سکار بنا که سیدھا را زیبا وی زلال وی گوئی گوئی چیزا پا یو حمام کیا ما گرم ما شا اللہ وی چی کلا ورا سیده ما لخکرده عجیبا لخکرده دوله زر خرک پراتی دی ابو سفیان اور تناسته سردارو کنه نور خلق ریبانان که یخنی ده و که گرمی ده ابو سفیان ده پاره اور برکرده در پا نازو پتنه اونکی نازتو وی ما روغون انتا که ده خپل ترکشنا غشه رویسته چه ده دغم خو غسکم وی اور تناسته تقابل یې زویې چې ما ترکشتاګه بیا د نبی رسول الله خبر راځه یادا شو چې زما آقا خو یې وایلی و نور بس کنه او رازی وا هغه شي می واپس کی اخوځو ځاې کلس کلس کته ناروایی چې موسوفیان وازوک ته غره په لخر کې څوک راغله وای نه سي هر کس په ل مارګره جو کړه کړه په نو وی زر یو کس ما بانی هم لکڑا زید مڑوان دا ونیو وی ما جو پبل بانی هم لکڑا چی ما اگا ونیو اگوی یرا زخو پلانه ایما یلی زستا اقپل مر گره وی زما اگا زچچا نیوله اما اگام دا خیالو کو چی ما اقپل مر گره نیوله زی خودم او ایو سفیان ویره چی سباب ازو سباب اپاتی کی گونا مسداقا خبره مې اورېدل سی سید راوته ما راادم راادم د ځوانو جهانو سردار صلی الله عليه وسلم ټول شپ دا په جرالو په کلنچا دی اومه ته سچې مېلا وچی ټول شپ نه وید قسانې ته دی سلام په چوارالم نبی عليه السلام ته خبر وراسو د نبی عليه السلام دامه خو پړه کې ما رحพล صدر راه کا ماته ودش وی داس عجیبه او ده شما وی چکره خوب سهار مونز رانه قضای که ده ما تا پاس مڑا تو سمده خوب گوڑه خم یانه او مان یا یو هاللزین آمنو وی سهار بانه اللہ را بریزت پا اوی بانده یو سخت سیلی را وستیو بعد سبا نئی ورلہ کٹوی پریخو دیوی نئی ورلہ چولی پریخو دیوی نئی ورلہ خیمی پریخو دیوی دچا دا ککر ای وحلی دچا دا دا دا سر ورلہ مات کرد دچا چی کمده وقت سلیده لی او شیئی الله بانی عذاب را وسته ټول پر طولتی دی نیدان اچه پچه سپا سترا یا ایوها اللذین آمنو صاد ابنماس پدای کې आवाज اخیښو پایکره چې د روانه دا هرته آشي ان ارمان چې د د اصغره لګه وګدوي او اراته بسارا پدای کې لګی دلې او مقابلام لګ لګځي کې شوه حیدر کرار سره دی او کسب مقابله شوه ډې رښتا یا ایوہ اللہ دین آمن نعمت اللہ اے ایمان والا و یاد کے نعمت دلہ چکڑ دے پتہ سبانے اس جاہت کم جنو دون کلا چرالل پتہ سبانے لغ کرے نوالے گلمنگا حوا باد سبا نبی علیہ السلام و انو سے رتب سبا و جنو دل لم او غلق کرے چتہ سنے لی او وکان الله بیما تعملونا او دے اللہ پاچتہ سعمل کوئی بصیرہ لدونکے إذ جاءكم من فوقكم كلاچرالل دا پاسا طرفنا دا مدينية دا پاسنا بنو غطفان أو قريش پاسنا بنو غطفان رالل ومن أصفر منكم عدلان لطرفنا قريش رالل وإزاغت الأبصار أو كلاچكا دا کشوستا سنظرنا او ورثه دلستا سوډونا ال حنا جره او تاسه ګمانونه کول پ الله باندې ازنونا قسمه قسم ګمانونه پداسه کې امتحان و پا او کړيشه په مؤمنانو باندې او وجهه کوله شو دی زلزال شديد دا پدغه کول شخص الله کلا چویل حال ده منافقانو او صور لس قباحتونا کلا منافقانو او کسانو چپڑونو کې که ما وعدن الله و رسولو وعدن وکڑی موسر الله وداللہ درسول مگرد دوکے او کلا چویل یودال اید دیونا اے یسر بوالاو اے یسر بوالاو لا مقامل کم نشتده تاکستا سده پارا فرجو ایسر با دا مدینی زولنو یا یو سڑے راغل ہو چگی تا یسر بی بنی یا یسر با دا حلاکتونو زی دا تبو زی دا مرزونو زی کلچ نبی علی صلات و سلام مدینی تا نبی علی صلات دعا وکلا دا غی مرزنا جو خیتا نقل شود چلا دا یهودو زیو فرجو و استاذینهم من هم النبی او اجازه غاری فریق من هم النبی یو ډیر لا د دیو نه پیغمبر او ای ان بو یوتنا اورا زمنګ کورنا خالدی کوله دعا دا د یاری اللهم استر اوراتنا و امن رواحتنا و ما هي او نه دی دا کورنا خالی یوره دونه الا فرارا دی اراده نلری مگر دتله تختي يريدون إلا فرارا الله يدو إرادنا لري مغرد تخت سبحانه ربك ربك عزتك المعيسي والسلام